פרק ח. ויאמר אדוני אלי, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש, למהר שלל חשבז. ועידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן, ואת זכריהו בן יברכיהו. ואקרב אל הנביאה, וטהר שמו, מהר שלל חשבז. כי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 וחוטו, וצועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. ככה אמר אדוני אלי כחזקת היד, וישרני מלכת בדרך העם הזה לאמור, לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר, ואת מוראו לא תראו ולא תעריצו. את אדוני צבאות אותו תקדישו, והוא מוראיכם, והוא מעריצכם. והיה למקדש, ולאבן הנגף, ולצור ומכשול, לשני בתי ישראל, לפח ולמוקש, ליושב ירושלים. וכשלו בם רבים, ונפלו, ונשברו, ונוקשו, ונלכדו. צור תעודה, חתום תורה בלימודי. וחיכיתי לאדוני, המסתיר פניו מבית יעקב, וקיוויתי לו. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי אדוני לאותות ולמופתים בישראל, מאם אדוני צבאות, השוכן בהר ציון. וכי יאמרו עליכם, דירשו אל האוות ואל הידעונים, המצפצפים והמהגים, הלוא עם אל אלוהיו ידרוש, ועד החיים אל המתים. לתורה ולתעודה, אם לא יומרו כדבר הזה, אשר אין לו שחר. ואב ארבע, נקשה ורעב, והייך ירעב, והתקצף, וקלל במלכו ובלוהיו, ופנה למעלה, ואל ארץ יביט, והנה צרה וחשיכה, מעוף צוקה, ואפלה מנודח. כי לא מועף לאשר מוצק לה. כעת הראשון, היכל. ארצה זבולון, וארצה נפתלי, והאחרון הכביד, דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים.